בעזרת השם יתברך, לכותמו הרן תיניאנה, תורה אלף, תקעו ממשלה. תקעו בחודש עפר בכסה ליום חגנו. אלף, כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. וזה התכלית והסוף של ישראל. כמו שאמרו אבותינו זכרוננו לברכה, עתידים צדיקים שיהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. שנאמר כעת יאמר ליעקב מישראל מה פעל כן שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדע מה פעל כן וצריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית שתהיה לו ממשלה על המלאכים אך צריך לשמור עצמו מאוד ולראות שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה זו שלא יקנאו בו מלאכי השרת ויפילו אותו חס ושלום כי המלאכים מתקנאים מאוד באדם כזה שיש לו ממשלה עליהם. כמו שמצינו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה על כמה גדולים שביקשו מלאכי השרת לדוחפו. ב. והעצה על זה לקשר עצמו עם נשמות ישראל ועל ידי התקשרות ניצול מהם. וזה בחינת מאחז פני כיסא שצריך לאחוז עצמו בשורשי הנשמות החצובות מתחת כיסא הכבוד, שהיא בחינת אם כל חי. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. בשעה שעלה משה אל המרום, אמרו, אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה? אמרו אשר תנא אותך על השמיים וכולי. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. אמר מתיירני שלא ישרפוני בהם אל פיהם. אמר לו ארחוז בכיסא כבודי וכולי. היינו, שנתן ראשי מטבח עצה לארחוז ולהתקשר בשורשי נשמות שהם בחינת כיסא הכבוד, הם כל חי כנ"ל. שעל ידי זה יניצול מן קנאת המלאכים כנ"ל. וזה בחינת ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם וכולי. ויבן ראשי תיבות ותקעתיו יתד במקום נאמן, שהוא בחינת ממשלה. כמו שתרגם יונתן על זה הפסוק ומניני אמרקן מהמן משמש באתר קיים היינו בחינת ממשלה הנ"ל שיהיה לה קיום כנ"ל וזה בחינת הצלע שהיא בחינת חווה אם כל חי בחינת כיסא הכבוד שורשי הנשמות כנ"ל שעל זה יש כוח לעמוד בממשלה זו כנ"ל וזהו אשר לקח מן האדם היינו האדם העליון כמו שכתוב, ועל הכיסא דמות כמראה אדם וכולי. ביבייה אל האדם, היינו אל האדם התחתון, שעל ידי זה יש כוח לאדם התחתון לעמוד בממשלה זו או כנ"ל. וזהו שאמר אב עמא אל המלאך, אנא ביסרא ואנת אש ואנא עדיפנה מנח. ביסרא ארשי תיבות שישים ריבו בכרס אחד. דהיינו מבחינת שורשי הנשמות. שעל ידי זה יש לו כוח, שיהיה לו ממשלה, למלאכים, מבחינת אנא עדיפנה מנח כנ"ל. ג. ולקשר עצמו לשורשי הנשמות של ישראל, צריך לידע מקור כל הנשמות ומקור חיותם. מהיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. והעיקר, לידע כל מפורסמי הדור. כי אם אינו יכול לידע ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, צריך לקשר עצמו עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור, כי הנשמות נחלקים מתחתם. כי כל מפורסם ומנהיג הדור, יש לו כמה נשמות פרטיות השייכים לחלקו. וכשמקשר עצמו עם המפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. אך צריך לידע ולהכיר את המפורסמים, כי יש כמה מפורסמים שהם בשקר, והם רק על ידי הזות. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, עזות מלכותא בלת תגא. ד. ולהכיר את המפורסמים, אי זהו על ידי עזות, או על ידי בניין ירושלים, שהוא בחינת הלב. כי ירושלים מבחינת יראה שלם, היינו <coughs> שלמות היראה התלויה בלב. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, דבר המסור ללב נאמר בו ויראת. אך יש שלוש מידות שהם מחריבי ירושלים, דהיינו הלב. היינו שמפסידי היראה התלויה בלב. והשלוש מידות הן תאוות ממון ותאוות אכילה ותאוות משגל. כי שלוש מידות אלו הן בלב, ועל כן הם מפסידין היראה שבלב. ממון שורשו בלב בבחינת ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אמה, בחינת ויתעצב ליבו. אכילה בחינת ולחם לבב אנוש ישרד. תאוות משגל גם כן בלב, כי עיקר התאווה על ידי החמימות הבאה מאדם שבחלל הלב. ומחמת שם בלב, על כן הם מפסידין שבלב, שהוא בחינות ירושלים. וזה פירוש שלוש משמרות, אב והלילה וכולי. לילה זה בחינת חושך, עין ומניעות. ואין בחינת שלוש משמרות, עין ומבחינת שלוש מידות הנ"ל. וזהו משמרה ראשונה חמור נוער, בחינת תאוות ממון, בחינת יששכר חמור גרם, ותרגומו עתיר בניכסים. שנייה, כלבים צועקים, זה בחינת תאוות אכילה, כמו שכתוב, והכלבים עזי נפש לא ידעו שוברה. שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה, זה בחינת משגל. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכם, ראו המדברת וכו'. וזהו תינוק ינק משדי אמו, כי תאווה זו לפיה יניקה. אם התינוק ינק מחלב אישה חפצופה, אזי מתגבר בו תאווה זו, כי דם נעקה ונעשה חלב. ועל כן כשהיא חצופה, אזי מזיק להתינוק חלב הנעשה מעכירת דמיה, ונולד לו חמימות בלבו, שהוא יתגברו תאווה זו. וכן להפך, כשיונק חלב אישה כשרה, אזי ליבו חלל בקרבו ואין לו חמימות. רק מעט המוכרח למצוות הבורא יתברך שמו. וזה שאמרו רותם לזכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, שנאמר "וליבי חלל בקרבי", כי ליבי חלל בקרבי, ראשי תיבות חלב. היינו שעל חלב כשרה על חלל בקרבו. שעל ידי חלל כשרה היה ליבור חלל בקרבו, ואין מתגבר בתאווה זו. ועל כן דוד שהיה בבחינה זו, לא היה ראוי לאותו מעשה. ולהפך, חלל אישה חצופה בוליד חמימות הרבה, מבחינת חם דיבי בקרבי, ראשי תיבות חלב וכנ"ל. וזהו שאמרו רותינו זכרונם לברכה. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי. היינו על הפסד היראה, מבחינת אריה שאג מי לא ירא. כי שלוש מידות הנ"ל שהן מבחינת שלוש משמרות, הם מפסידים בניין ירושלים, היינו שלמות היראה תלויה בלב כנ"ל. א. אה. ולתקן שלוש מידות אלו הוא על ידי הדעת, שצריכים להמשיך הדעת אל הלב, לבחינת "וידעת היום ושבות אל לבביך". שצריך להמשיך הדעת אל הלב, ועל ידי זה נתקן שלוש מידות הנ"ל. כי הדעת הוא בחינת תלת מוחין, תלת חללי דבולבלתא. והם בחינת שלוש רגלים. כי כל רגל הוא בחינת התחדשות המוחין, שנמשך סכל חדש לתקן שלוש מידות אלו. היינו, בכל רגל משלוש רגלים, נתקן מידה אחת משלוש מידות הנ"ל. על כן צריכים להיזהר מאוד בכבוד יום טוב ולקבל השלוש רגלים כראוי. כי על ידי מצוות השלוש רגלים ועל ידי זה זוכים לתקן השלוש מידות הנ"ל. כי בפסח נתקן תאוות ממון. כמו שכתוב, והשם נתן את כן העם בעיני מצרים ויש עילום, בעל כורחם. כי הם לא רצו כלל. כי אז נתקן תאוות ממון. בשבועות נתקן תאוות משגל. מבחינת דם נעקר ונעשה חלב. בסוכות יתקן תאוות אכילה. כי סוכות נקרא חג האסיף שאוסף כל מיני מאכל. וזהו מבחינת תיקון תאוות אכילה. כי אינו דומה מי שיש לו פת בשלו למי שאינו וכולי. וזה מבחינת קרואי מועד אנשי שם. אנשי שם זה מבחינת שלוש מידות הנ"ל, שכל אחד ואחד נקרא מבחינת שם. ממון, כמו שכתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ובלכתיך. בחינת ברכת השם, היא תעשיר וכולי, כנ"ל. אכילה, כמו שכתוב וקרא השם בבית לחם. משגל, בחינת כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. וגם העירה שבלב היא גם כן בחינת שם, בבחינת ליראה את השם הנכבד. וזהו בחינת קרואי מועד אנשי שם, שצריכים לקרות את המועדות, דהיינו השלוש עגלים, לתקן את השלוש מידות הנעד שהן בחינת אנשי שם כנעד. ו. ועל בניין ירושלים, דהיינו תיקון שלמות היראה שבלב, על זה נברא מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. כי הנבואה באה מבחינת קרובים, בבחינת וישמע את הקול מבין שני הקרובים. וקרובים הם אנפזוטר. והם נשפעים מן המלאך, בבחינת המלאך הגואל אותי מקול רע ויברך את הנערים, שהם אנפזוטר, בבחינת קרובים. וזה המלאך שרשום ליראה. כי זה אותיות מלאך, ראשי תיבות, כי אין מחסור ליראיו. ועזי נמשכת נבואה. ואפילו קטנים יכולים להתנבאות בבחינת וניבאו ביניכם ובנותיכם. ז. אך צריך להיזהר מאוד מהתמנות, כי זה הזוכה ליראה, יש לו השתוקקות להתמנות. כי מי שרבוירת שמיים דבריו נשמעים, ומחמת שדבריו נשמעים, הוא משתוקק להתמנות. אבל צריך לשמור עצמו מאוד מהתמנות, כי ההתמנות מפסיד השפעת הנבואה, מבחינות המלאך הנ"ל. הנעשה על ידי העירה. וזה שאמר יהושע למשה, כשאמר לו אלדד ומידד מתנבאים במחנה, אדוני משה כלהם, פירש רש"י, הטל עליהם צורכי ציבור והם קלים וכו'. כי צורכי ציבור היינו התמנות מכלה ומפסיד הנבואה כנ"ל, כי נעשה מאותיות מלאך כלהם. ח. ועל ידי השפעת הנבואה אף על פי שאין מי רק שיש בחינת השפעת הנבואה בעולם, על ידי זה נגערת ונפדית התפילה. כי התפילה היא גבוה מאוד, ובני אדם מזלזלים בה. וכשעומדים להתפלל, חפצים לפתור התפילה מעליהם. כמאמר אותנו זכרונם לברכה, קרום זולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם וכולי. ועל הנבואה נגעת התפילה מן הגלות, כי נביא הוא והתפלל בעדך, שעל ידי נבואה התפילה בשלמות, כי התפילה היא בחינת בורא ניב שפתיים, בחינת נבואה. ט. וכשנגאלת ונפדית התפילה, אזי נופל כל הדוקטורים, כי אין צריכים לרפואות, כי כל הרפואות הן על ידי עשבים, וכל עשב ועשב מקבל כוח מכוכב ומזל המיוחד לו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין לך כל עשב העשב שאין לו כוכב ומזל שמכיר אותו ואומר לו גדל. כל כוכב ומזל מקבל כוח מכוכבים שלמעלה ממנו, והעליון מהעליון ממנו עד שמקבלים כוח מהשרים העליונים. כמו שאמרו כל כוכבי עלה נמדה נמדה, שר עלה במנשים של וכולי, כי גבוה מעל גבוה וכולי. והם כולם בחינת לווין זה מזה וזה מזה, עד שמקבלין ולווין מהשרים העליונים. והשרים מקבלים העליונים מהם, גבוה מעל גבוה. עד שכולם מקבלים משורש הכל, שהוא דבר ה', כמו שכתוב, בדבר ה' שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. ועל כן כשזוכים לתפילה אין צריכים לעפרת העשבים, כי התפילה היא בחינת דבר ה', שהוא שורש הכל. וזה מבחינת נביא ראשי תיבות, בדבר השם שמים נעשו. כי א' הוא רקיע המבדיל בין מים למים. כי על ידי נבואה זוכים לתפילה, מבחינת דבר השם כנ"ל. וזה מבחינת ישלח דברו ויופעיהם וימלט משחיתותם. ישלח דברו ויופעיהם, היינו שמקבלים כל הרפואות רק על ידי דבר השם. דהיינו תפילה. אזי והיא מלא משחיתותם. היינו עשבים, בחינת הקוצר לשחת, כי אין צריכין לרפואת עשבים כנ"ל. או שפה לאל, פירוש ועל כן תיבת שמיים היא במקום א' שבתיבת נביא, כי א' היא רקיע וכולי כנ"ל. וזה בחינת ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת נעמך, והסירותים אכלה מקרבך. ועבדתם את השם עבודה זו תפילה. אזי הוא ברך את לחמך ואת בנמך, ועשירותי מחלה וכו'. היינו שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים, על ידי שהתברכו מן שורש הכל, דהיינו דבר השם, מבחינת תפילה. ויהיה ללחם ומים כוח לרפות כמו עשבים. כי התחלקות הכוחות, שזה העשב יש לו כוח לרפות כחולת פלוני, וזה כחולת פלוני וכיוצא בזה, כל חילוקי כוחותם הוא רק למטה. אבל למעלה בשורש הכל, דהיינו דבר השם, הכל אחד. ואין חילוק בין לחם ומים ובין עשבים. וכשאוחזים בהשורש, דהיינו דבר השם, בחינת תפילה, יכולים להמשיך כוחות רפואה עד לתוך לחם ומים. ויהיה לו רפואה על ידי לחם ומים, בחינת וברך לחמך וכו', ואסירות עם מחלה וכו' כנ"ל. י. אך יש שלוש עבודות שהם מפסידין עבודות התפילה, והן שלוש מידות. היינו, א', אל תהי בז לכל אדם, שלא לבזות שום אדם. ב', עבודה זרה, ואפילו קלקול האמונה שאין אמונה בשלמות, הוא גם כן בחינת עבודה זרה. ג', שמירת הברית, היינו מי שאין שומר הברית כראוי. כי כל שלוש מידות אלו הן בחינת עבודות בסדרה אחרא, ומפסידין עבודת התפילה. ביזוי אנשים מבחינת עבודה, כמו שמצינו בעכי יוסף, על שביזו אותו ולא האמינו שהוא יהיה מלך, על ידי זה נפלו לבחינת עבדות, ואמרו לו, הננו לך לעבדים. עבודה זרה, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. כי ארץ מצרים מלאה גילולים ועבודה זרה. ועל כן נקראים בית עבדים, בחינת עבדות הנ"ל. שמירת הברית, מי שפוגם בו הוא גם כן מבחינת עבד, בחינת חם, שנאמר ברור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. וצריך לצאת משלוש עבודות אלו, דהיינו משלוש מידות הנ"ל, ואז הוכים לעבודת התפילה. ואז יכולים להתרפות בכל דבר שבעולם, אפילו בלחם ומים כנ"ל. וזה פירוש בכל מתרפאים, היינו בכל דבר שבעולם יכולים להתרפאים, ובתנאי חוץ מעבודה זרה גילוי עריות לשפיכות דמים. דהיינו שלוש מידות הנ"ל, שהן שלוש עבודות כנ"ל. היינו כשיוצא משלוש מידות אלו, אזי בכל מתרפאים, אפילו בלחם ובמים כנ"ל. כי כשהוא חוץ משלוש עבודות הנ"ל, אזי זוכה לעבודת התפילה, אזי יכול להתרפאות בכל דבר שבעולם כנ"ל. י"ף. ודע שיש חילוק בין החולת, כי יש חולת שהוא בחינת צומח, כמו שזורעים גרעין בארץ והוא נרקב, ויוצא ממנו שמנוניות ונעשים גידים, ונתוספים אלו על אלו עד שנעשה השורש, וממנו יוצא כמו ענפים, ומאלו ענפים עוד ענפים אחרים, עד שצומח הפרי. כמו כן יש חולת שגדל באדם כמה שנים. ויש חולעת שהוא באדם בתולדה מאביו ואמו ואינו נתגלה אלא לעת זקנותו ובשעת צמיחת וגידול החולעת הזה החולעת נסתר ונעלם מעין כל חי ואין שום אדם יודע ממנו רק שיש מחושים שנולדים באדם אז בעת גידול החולעת שהם סימנים על החולעת וכן ביפואת עשבים יש גם כן חילוקים שיש חולעת שיכול להתרפות על ידי סב אחד ויש חולעת גדול מזה שצריכים לרפואתו ל... ל... ל... ל... ל... מורכבים להרכיב כמה סבים ו... לרפואה ויש שצריכים לרפואות ממרחקים לרפואה ויש חולעת שאין מועיל לו שום רפואה כי כוח החולעת גדול מכוח הסבים ובתחילת צמיחת החולעת קודם שנצמח ונתגלה היו יכולים לרפות, לרפות אותו בקל רק שאז היה נעלם ונסתר מעיני כל, ואין יודע ממנו רק השם יתברך לבד. אבל כשאוחזין בבחינת דבר השם, בבחינת תפילה כנ"ל, שאזי מקבלין הרפואה מכל הדברים שבעולם, אפילו מלחם ומים, מבחינת בכל מתרפים כנ"ל, אזי יכולין להתרפות אפילו בעת צמיחת החולת, בעת שהוא נסתר מעין האדם, מאחר שאין צריך לרפואות כלל. רק רפואתו על ידי לחם ומים כנ"ל. על כן גם אז, היינו בעת שעדיין לא נתגלה החולת, נוכל גם כן להתרפות על ידי לחם ומים שאוכל אז. וזה בחינת כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. ויקשו כל המפרשים, אם לא אשים, מה צורך לרפואה? אבל לפי הנ"ל מיושב היטב, פירוש, כל המחלה וכו' לא אשים עליך, היינו שלא יביאו אותך לידי מחלה כלל, כי ירפא אותך מקודם בעת צמיחת המחלה. וזה כי אני השם רופאיך, אני השם דייקה. היינו בעת צמיחת המחלה, שאז אין יודע ממנו רק אני השם, אז ארפא אותך על ידי בחינת דבר השם, בחינת תפילה, ולא יבוא לידי מחלה כלל, כי יתרפא מקודם בעת צמיחתו כנ"ל. וכל זה תלוי בתיקון התפילה כנ"ל, ותיקון התפילה הוא על ידי שיוצאין משלוש עבודות הנ"ל. וזה הבחינת ויאמר עם שמוע וכו' והישר בעיניו תעשה והזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. זה הבחינת תיקון השלוש עבודות הנ"ל. והישר בעיניו תעשה זה הפך ביזוי אנשים. כי כשמבזה אנשים נאמר ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר הבאתי וכו'. כמו שאמרו ביתנו זכרונם לברכה. בהאזנתה למצוותיו זה בחינת תיקון הברית, ובחינת "באמור אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים", כאשר ציווה אותו אלוקים. ושמרתה כל חוקיו זה בחינת תיקון אמונה, "הפך עבודה זרה פגם אמונה", שנאמר עליהם "חוקות העמים הם אלו". ואזי כל המחלה בחולה, אשר שמתי וכולי, כי איני השם רופאיך. כי אזי התפילה בשלמות ויכול להתרפות על ידי דבר השם אפילו בכל הדברים שבעולם. או שפה, וגם כשנולד ונצמח המחלה כגון כשאין זוכה להתרפות מקודם, אזי גם כן יוכל להתרפות על ידי בחינת דבר השם גם ממחלה גמורה. בבחינת וברך את לחמך וכולי ואסירות היא מחלה מקריבך. היינו מחלה גמורה כי על ידי דבר השם יוכל להתרפות לעולם בכל דבר שבעולם וכנ"ל. אפילו קודם שנתגלה החולה עד כנ"ל, לבחינת בכל מתרפים וכולי כנ"ל. וזה שאמר חזקיה, והטוב בעיניך עשיתי, ואמרו אבותינו זיכרונם לברכה, ששמח גאולה לתפילה וגנע ספר הרפואות. והכל אחד, כי ששמח גאולה לתפילה, היינו שגאל את התפילה מן הגלות כנ"ל, על ידי זה גנז ספר רפואות כי כשנגערת התפילה אזי נופלים כל הרפואות כנ"ל כי נתרפאין על ידי דבר ה' כנ"ל ואזי כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם כי אזי כוח לשום רפואה כי כל העשבים חוזרים כוחם אל התפילה שהוא בחינת דבר ה' שהוא שורשם העליון כנ"ל כי כן, כי כן חובת כל העשבים וכל שיח השדה כשאדם עומד יתפלל שעזי לבחינת דבר השם שהוא שורשם העליון, עזי הם מחזירים כוחם לתוך התפילה שהוא שורשם העליון. וכשאדם מתפלל על איזו חולת, עזי אותם הסבים, שיש להם כוח לרפות אותו החולת, הם מחויבים להחזיר כוחם לתוך התפילה שהיא שורשם, בחינת דבר השם כנ"ל. וזה בחינת "ועץ הישחק" לסוח בשדה. שתפילתו הייתה עם שיח השדה, שכל שיח השדה חזרו כוחם ונתנו אותם בתוך תפילתו שישורשם כנ"ל. י"ב. וזה מבחינת התנוצצות משיח, כי כל הדברים נחלקים זה מזה במראה טעם וריח. בשביל זה הדבר המגדל כל הצמחים נקרא בשם אתר, ראשי תיבות מראה טעם ריח. ועיקר הוא הריח. כי אין הנשמה נהנית אלא מהריח, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הוי אומר זה הריח. בעיקר התפילה היא מהנשמה, בבחינת כל הנשמה תהלל כה. ומשיח מקבל כל התפילות, כי משיח הוא בחינת חותם, בחינת רוח הפן ומשיח השם, שמקבל כל הערכות שמבחינת התפילות. כי ניקת התפילה שהיא מהנשמה היא מארח כנעד וזה בחינת ותהילתי יחתום לך שבחינת חוטם כנעד ובשביל זה נקרא משיח כי הוא יונק מקבל מסיח השדה דהיינו כל הלכות שבאים בתוך התפילה שהיא בחינת חוטם, בחינת ותהילתי יחתום וכולי ומשיח מקבל אותם בבחינת רוח אפינו משיח השם כנעד יד וזה בחינת נשיאות חן, בבחינת ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רועיה, שכל אחד ואחד נדמה לו כאומתו. כי זה הבעל תפילה ובחינת דבר השם, שהוא השורש העליון, שכל הכוחות וכל צבא השמיים, כולם מקבלים ממנו. ועל כן כל צבא השמיים וכל השרים העליונים, כל אחד ואחד נדמה לו כאומתו, היינו שהוא נושא חן בעיניהם. כל אחד ואחד נדמה לו שהוא עוסק עמו לבד, כי כולם מקבלים ממנו. ואזי יכול להכיר מפורסמים שהם על ידי עזות, הזאת, כי עזותם נופל לפניו. כי כשזוכה לתפילה שהיא בחינת דבר השם, שהוא השורש העליון, שכל השרים העליונים וכל צבא השמיים, כולם מקבלים כוחם ממנו, אזי הם כולם בחינת לווין אצלו, ובחינת כל כוכבי יהלוין דה מינדה דה נמצא שכולם מבחינות לווים עד השורש העליון שהוא דבר השם שהוא בחינת הבעל תפילה שהוא המלווה הגדול שהוא צבא השמיים בכל הכוחות שכל צבא השמיים בכל הכוחות כולם מבחינת לווים ממנו בחינת צבא השמיים לך משתחווים שכל צבא השמיים הם משתחווים ונכנעים לשורשם שהוא בחינת דבר השם בחינת הבעל תפילה כנ"ל וזה וצבא השמיים לך משתחווים, ראשי תיבות מלווה כי כולם הם בחינת לווים זה מזה וזה מזה עד המלווה הגדול שהוא בחינת הבעל תפילה שהוא המלווה הגדול, כי בבחינת השורש העליון שהוא דבר השם כנ"ל ועל כן יכול להכיר במפורשמים שהם רק על ידי הזוט כי אין אדם מניס פנים בפני בעל חובו ועל כן הזוטם נופל בפני הבעל תפילה שהוא המלווה הגדול כנ"ל כי כולם מבחינת לווין ממנו, כנ"ל. וזה הבחינת כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. שעל ידי בחינת נשיאות חן, שהוא בחינת מצבא השמיים לך משתחווים, שכולם מקבלים ולווין ממנו, שעל ידי זה נושא חן בעיניהם, בבחינת כל אחד ואחד נדמה לו כאומתו, כנ"ל. על ידי זה וידעך בשם, שתוכל לדעת ולהכיר כל המפורסמים בעלי השם. כי מי שהוא מפורסם ויש לו שם על ידי עזות, הוא נופל לפניו כנ"ל. גם, וידעך בשם זה בחינת הנפשות, בחינת נפש חיה ושמו. כי הידם פורסמים, הוא שמו. כי הידע מפורסמים ומקושר עם כל הנפשות כנ"ל, שזה בחינת מאחז פני כיסא, דהיינו התקשרות לשורשי הנשמות, שהם בחינת כיסא הכבוד כנ"ל. י"ד ועזר יכולים לעשות ראש השנה, כי כשאדם יושב לדבר בחברו זה בחינת ראש השנה, שהוא יומא דדינא, שהוא יושב ודן את חברו. וצריך להיזהר מזה מאוד, ולהסתכל על עצמו היטב אם הוא ראוי לזה לשפוט את חברו. כי המשפט לאלוקים הוא. כי רק הוא יתברך לבדו ראוי לשפוט את האדם. כמו שאמרו נותן לזכרונם לברכה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חברו? כי אם השם יתברך שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך. ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם. כי הוא יתברך בעל הרחמים, ובוודאי הוא מקיים בנו ומבין דן את כל האדם וכף זכות. ואנו רואים רחמנותו במה שקבע לנו ראש השנה, שהוא יום הדין בראש חודש. כי זהו חסד גדול, כי איך היינו מרימים פנינו לבקש כפרה מאיתו יתברך. על כן עשה עמנו חסד וקבע יום הדין ראש השנה בראש חודש. שאז כביכול הוא יתברך בעצמו ומבקש כפרה. בבחינת הביאו עלי כפרה הנאמר בראש חודש. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה בשבועות ט'. ועל כן אין לנו בושה ביום הדין לבקש כפרה מאחר שהוא יתברך בעצמו ומבקש אז כפרה כנ"ל. גם, הידי שהשם יתברך בעצמו כביכול בא לידי זה שהצטרך לומר הביאו עלי כפרה, <אם> היינו שעשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו ולומר הביאו עלי וכו', על <אז> כן אין לנו בושה לבוא לפניו בחטאינו ולבקש עליהם כפרה ולהתחרט עליהם, כי גם הוא יתברך עשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו כנ"ל. נמצא שאנו רואים גודל האחמנות שלו. על כן הוא לבדו ידברך ראו לדון את העולם כי הוא ידברך יודע מקום כל אחד ואחד. כי כל המקומות הם אצלו ידברך. כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו או כנ"ל. כי אף על פי שאנו מוצאים מקומות שהיה בהם השארת השכינה כגון בבית המקדש אין הכוונה חס ושלום שנצטמצם שם מלכותו ידברך. חס ושלום. כמו שאמר שלמה, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה וכו'. רק, מחמת שהיה שם דברים נעים, כי בבית המקדש היה ציורא דרובדא דבראשית וציורא דגן עד עדן, על כן המשיך לשם קדושתו יתברך. אבל לו יתברך, אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. ועל כן לו יתברך יכול לעשות ראש השנה, שהוא יום הדין. כי הוא מקיים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כי הוא מקומו של עולם, כנ"ל. וזה הבחינת לביתך נבע קודש השם לאורך ימים. היינו שהשם יתברך המשיך רק קדושתו לבית המקדש, מחמת שהיו שם דברים נעים. אבל לא יתברך בעצמו, אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. ועל כן השם לאורך ימים. היינו שהוא יתברך יכול לעשות ראש השנה, שהוא יום האריכתא, כנ"ל. ומי שאוחז בבחינת כיסא הכבוד, בבחינת שורשי הנשמות, הוא גם כן בחינת מקומו של עולם, בבחינת וכיסא כבוד הנחילם, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. דהיינו, על ידי בחינת כיסא הכבוד, שורשי הנשמות, על ידי זה ומקומו של עולם, בחינת וישת עליהם תבל, ועל כן הוא יכול לעשות ראש השנה הכנ"ל. וזה פירוש תקעו בחודש שופר, תקעו זה בחינת הממשלה הנ"ל, בחינת ותקעתיו יתד במקום נאמן כנ"ל. בחודש זה בחינת התחדשות המוחים שבשלוש רגלים, בבחינת עשה ירח למועדים, שכל המועדים והרגלים הם על ידי חידוש הירח. שופר זה בחינת הלב, שניזון משופרא דשופרא. גם שופר הוא בחינת יראה בבחינת היתקע השופר בעיר ועם לא יחרדו? גם שופר הוא בחינת נבואה, בבחינת ערם כשופר קולך. גם שופר הוא תפילה, בבחינת מן המצר קראתי כה וכולי. וזה בחינת מצר השופר ומרחב השופר. גם מבחינת שיח השדה, שחוזרים כוחם לתוך התפילה. בחינת ועצי יצחק לסוח בשדה כנ"ל. זה בחינת שופר, בבחינת "במשוך בקרן היובל ראשי תיבות ויצא יצחק לסוח בשדה" כנ"ל. ועל כל הבחינות אלו, בכסה ליום חגנו, היינו ראש השנה. כי על זה יכולים לעשות ראש השנה הכנ"ל. בעניין הנבואה הנ"ל יש קושייה, כי המלאך המשפיע הנבואה, דהיינו בחינת המלאך הגואל וכולי כנ"ל, ולמטה מבחינת מקום הנבואה. כי המלאך הנעג הוא בחינת השכינה כמובן, והיא בבחינת למטה מנצח ועוד שמשם נבואה. אך יש בזה דברים בגו, דהיינו כשהיא עולה למעלה מהם, אזי די כאן משפיע נבואה. ואין לנו עתה עסק בזה.